16. fejezet. Levelek. A hideg, szürke hajnalon a lányok lámpát gyújtottak, és olyan komolysággal olvasták a fejezetüket a könyvből, mint azelőtt még soha. Most, hogy valódi baj árnyék a vetült rájuk, a kis könyvek igazi segítséget és vígaszt nyújtottak. Miközben öltözködtek, Megállapodtak, hogy vidáman és derűláton fognak elbúcsúzni anyjuktól, s könnyek és panasz nélkül engedik el hosszú, nehéz útjára. Amikor lementek, minden nagyon idegennek hatott. Kint a világ még szürke volt és mozdulatlan, bent viszont fényes és nyüzsgő. Szokatlan volt a reggeli ilyen korán, s még Hanna ismerős arca is furcsának tűnt a hálósipkájában. A nagy koffer már útra készen állt az előtérben, anyjuk köpenye és kalapja a pamlagon hevert, ő maga pedig az asztalnál ült és enni próbált. A kialvatlanságtól és aggódástól oly sápadt is megviselt volt, hogy a lányok alig bírták megtartani a fogadalmukat. Megszeme akarata ellenére is többször elhomályosult, Joe kénytelen volt jó néhányszor beletemetni arcát a szalvétájába, és a kislányok gonterhelt, összezavarodott arckifejezéssel ültek az asztalnál, mint akik most ismerkednek meg a fájdalom érzésével. Nem beszéltek sokat, de ahogy az indulás ideje vészesen közeledett, és már a kocsira vártak, Mrs. March még utoljára szólt a lányaihoz, akik mind körülötte sürgölődtek. Az egyik a sálát hajtogatta, a másik a zsinórokat simította ki a kalapján, a harmadik a sárcipőjét adta fel rá, a negyedik pedig becsukta az utazó táskáját. Gyerekek, haná és Mr. Lawrence gondjaira bízlak benneteket. Haná a hűség szobra, és kedves jó szomszédunk is úgy fog óvni benneteket, mintha a saját gyerekei lennétek. Nem féltelek titeket, de aggódom, hogy jól vegyétek az akadályt. Ne búslakodjatok, és ne aggódjatok, amíg oda vagyok. De azt se higgyétek, hogy megvigasztalhatjátok magatokat azzal, ha lustálkodtok, vagy próbáljátok elfelejteni feladataitokat. Folytassátok munkátokat, mint eddig, mert a hasznos elfoglaltságnál nincsen jobb vigasz. Reménykedjetek és szorgoskodjatok, és bármi történik is, ne felejtjétek, hogy nem maradhattok nélkül. Igen, anya? Meg, drágám, légy felnőtt, figyelj a hugaidra és fordulj nyugodtan Hánához, ha gondban vagy, vagy menj át Mr. Lawrence-hez. Joe, légy türelmes, ne csüggedj és ne csinálj bolondságokat. Írjál gyakran, és legyél az én bátor lányom, aki mindannyiunkat segít és felvidít. Bet, végaztald magad a zenével, és végezd gondosan apró itthoni kötelességeidet. Émi, te segíts mindenkinek, amiben tudsz. Légy engedelmes és vidám, és vigyázz nagyon magadra. Így lesz, anya, így lesz, mondták egybehangzóan. A közeledő kocsi zörgésére felpattantak és füleltek. Ez volt a legnehezebb perc, de a lányok keményen állták a sarat. Egyikük sem sírt, egyikük sem rohant el, és nem keseregtek, bár a szíve minnyájuknak nehéz volt. Apjuknak szeretetüket küldték, bár tudták, hogy talán már késő lesz, s az üzenet nem ér el hozzá. Csendesen megcsókolták anyjukat, egy ideig még gyengéden csüngtek rajta, majd próbáltak vidáman integetni neki, amikor a kocsi elhajtott. Lori és a nagyapja is átjött, hogy elbúcsúztassa Mrs. Marchot, és Mr. Brook olyan erősnek, okosnak és kedvesnek tűnt, hogy a lányok ott helyben elkeresztelték, csupa szívnek. Viszlát, drágáim! Isten óvjon minnyájunkat! Suttogta Mrs. March, miközben egymás után megcsókolta a drága kis arcokat, és sietősen beszállt a kocsiba. Amikor a kocsi elgördült, a nap már felkelőben volt, és ahogy Mrs. March visszanézett, a nap sugarai beragyogták a kapu előtt álló kis csapatot. Bíztató jel volt. Ezt ők is észrevették, és mosolyogva integettek. Ez volt az utolsó kép, amit az anya látott. Négy ragyogó arc, mögöttük akár egy testőr, az öreg Mr. Lawrence, a hűséges Hannah és a mindenre elszánt Lori. Milyen kedves hozzánk mindenki, mondta, és ahogy visszafordult, a fiatalember együttérző és tiszteletteljes arca csak megerősítette ebben. Hogy is ne lennének, felelte Mr. Brooke, s nevetése olyan kedves volt, hogy Mrs. March is elmosolyodott. A hosszú út tehát a napsütés szép ígéretével, mosolyjal és vidám szavakkal kezdődött. Úgy érzem magam, mint egy földrengés után, mondta Joe miután szomszédaik hazamentek reggelizni, hogy a lányok kipihenjék és összeszedjék magukat. Olyan, mintha a ház fele elveszett volna, tette hozzá meg elárultan. Beth is szóra a száját, de aztán csak odamutatott anyjuk asztalára, amelyen ott hevertek a szépen megstoppolt harisnyák. Anyjuk még legsietősebb perceiben is gondoskodott róluk. Apró dolog volt, de szívbemarkoló, és a bátor elhatározás ellenére mindannyian neki keseredtek és zokogni kezdtek. Háná bölcsen hagyta, hadd enyhítsenek a fájdalmukon. És amikor a könyv zápor elapadóban volt, azonnal jött is egy kanna kávéval. Na, drága kisasszonyok, emlékezzenek, mit mondott az édesanyjuk, és ne nyugtalankodjanak. Mindenki igyon egy csésze kávét. Aztán kapjunk bele együtt a munkába. Egy mindenkiért, mindenki egyért. A kávé nagy inyencség. S hánától igazán szép volt, hogy készített a lányoknak. Egyikük sem tudott ellenállni Hanna rábeszélésének, se a kávéskannából kiáradó illatnak. Az asztal köré húzottak, Zsebkendőjüket szalvétára cserélték, és tíz perc múlva már egészen összeszedték magukat. Remény és munka, ez most a és meglátjuk, ki tartja be a leginkább. Én szokásomhoz híven már megyek is Márcs nénihez. Jaj, csak kivételesen ne prézs, mit mondta Joe energikusan, miközben a kávéját kortyolgatta. Itt az ideje, hogy elindulj a kingékhez. Bár sokkal szívesebben maradnék itthon, és felügyelném itt a dolgokat, mondta meg, s már bánta, hogy olyan vörösre sírta a szemét. Erre semmi szükség. Bet és én tökéletesen rendbe hozzuk a házat, vetette közbe émi, méltóság teljesen. Hána majd elmondja, mit kell tennünk, s minden szép takaros lesz, mire hazajöttök, tette hozzá Bet, s már vette is elő a felmosorongyot meg a vödröt. Szerintem aggódni nagyon izgalmas, jegyezte meg Émi, miközben elgondolkodva majszolta a cukrot. A lányok erre önkéntelenül elnevették magukat, s már is felderültek kissé, bár megcsóválta a fejét, hogy a fiatal hölgy vigaszt talál egy szál cukorban. A hirtelen hangulatváltástól Joe megint elszomorodott, és amikor meggel útnak indultak, szomorúan néztek vissza az ablakra, ahol máskor anyjuk arcát szokták látni. Ő most nem volt ott. De Betnek eszébe jutott a kis családi rituálé, és odapattant, majd úgy bólogatott utánuk, mint egy pirosposgás mandarin. Jaj, az én drága Betem, mondta Joe, és hálásan integetett a kalapjával. Na viszlát lát. Ki. remélem kingék ma nem fognak okítgatni. Ne nyugtalankodj, apa mi a drágám. Tette hozzá, mielőtt elváltak. Én meg remélem, hogy márcsnéni nem fog károgni. A frizurád igazán előnyös, fiús de csinos felelte meg, s próbált nem mosolyogni a göndör fejen, amely komikusan kicsinek hatott nyúlánk huganyakán. Ez az egyetlen vigaszom, mondta Jó. Megérintette a kalapját, ahogy Lori szokta, és elballagott, mint egy megnyírt bárány egy téli napon. Az apjukról érkezett hírek megnyugtatták a lányokat, mert bár nagy veszélyben volt, a legjobb és leggyengédebb ápoló nő jelenléte már is jót tett neki. Mr. Brooke minden nap küldött helyzetjelentést. Meg családfőként ragaszkodott hozzá, hogy ő olvassa fel a táviratokat, amelyek napról napra vidámabbak lettek. Eleinte mindenki buzgón írt, egyik vagy másik lány minden nap gondosan begyömözölt egy vastag borítékot a postaládába, mivel felettébb fontosnak tartották a kapcsolat kapcsolattartást. Ezek a küldemények a társaságra igen jellemző írásokat tartalmazták, úgyhogy képletesen raboljuk most el az egyiket, és olvassuk el. Legdrágább édesanyám! Leírhatatlanul boldoggá tettél bennünket a leveleddel. Annyira, hogy egyszerre nevettünk és sírtunk, amikor olvastuk a jó híreket. Milyen kedves, Mr. Brooke! És milyen szerencse, hogy Mr. Lawrence ügyében olyan sokáig kell Washingtonban tartózkodnia, hiszen rengeteget segít neked és apának. A lányok olyanok, mint az angyalok. Joe segít a varrásban, és minden nehéz munkát ő akar elvégezni. Már aggódnék, hogy túlzásba viszi, ha nem tudnám, hogy erkölcsi roha ma nem fog túl sokáig tartani. óramű pontosággal végzi a munkáját, és azt is észben tartja, amit mondtál neki. Sokat kesereg apa miatt, és gyakran szomorú, kivéve amikor a zongoránál ül. Émi rendesen hallgat rám, én pedig nagyon vigyázok rá. Már egyedül fésüli a haját, én pedig most tanítom gombjukat varni és zoknit stoppolni. Derekasan igyekszik, és biztosan meg leszel elégedve, hogy mennyit fejlődött. Mr. Lawrence úgy figyel ránk, mint egy öreg kotlós, ahogy Joe szokta mondani. Lori pedig nagyon kedves és segítőkész. Ő és Joe tartják bennünk a lelket, mert néha eléggé elszomorodunk, és árváknak érezzük magunkat, hisz olyan messze vagy. Hána igazi szent, egyáltalán nem mérgelődik, és engem mindig Miss Margaretnek hív, ami ugye helyén való, és nagy tisztelettel bánik velem. Mindannyian jól vagyunk, és dolgozgatunk, de éjjel-nappal visszavárunk. Apát nagyon sok szeretettel üdvözlöm, és hidd el, örökké szeret a te meged. Ez a levél illatos papíron, szép rendezett írásával nem sok hasonlóságot mutatott a következővel, amelyet egy kitépet, nagyalakú, vékony lapra firkáltak, mindenféle pacnival és cikornyákkal tarkított gírbe-gurba betűkkel. Egyetlen mamácskám, Háromszoros hurrá apának. Brúgtól igazán derék, hogy azonnal táviratozott, és tudatta velünk, amint apa jobban lett. Amikor megjött a levél, felrohantam a padlásra, hogy megköszönjem Istennek, hogy ilyen kegyes volt hozzánk. De csak sírni tudtam, és azt ismételgettem, hogy boldog vagyok, boldog vagyok. Ugye ez is ér annyit, mint egy rendes ima. Mert a szívem csordultig volt. Pompásan szórakozunk, és most már élvezem is, mert mindenki kimondhatatlanul jó. Úgy élünk, mint a gerlicék. Nevetnétek, ha látnátok meget, ahogy az asztalfőn trónol és próbál anyáskodni velünk. Napról napra egyre szebb, néha egész szerelmes vagyok bele. A gyerekek valóságos angyalok, én meg, hát... Én továbbra is Joe vagyok, soha nem leszek más. Ja, azt még el kell neked mondanom, hogy majdnem komolyan összevesztem Lorival. Egy érdektelen dolog kapcsán kiszalatta számon valami, ő pedig megsértődött. Igazam volt, de nem úgy beszéltem, ahogy kellett volna. Ő meg hazament, mondván addig nem jön vissza, amíg bocsánatot nem kérek. Kijelentettem, hogy eszemben sincs, és jól felmérgesedtem. Egész nap dühös voltam. Nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben, és nagyon hiányoztál. Lori is, és én is nagyon büszkék vagyunk, és egyikünk sem szívesen kér bocsánatot. Bár én azt hittem, hogy ő fog. Mert nekem volt igazam. De nem jött. És már este volt, amikor eszembe jutott, hogy mit mondtál, amikor Émi a folyóba esett. Olvastam kicsit a kis könyvemből, és mindjárt jobban éreztem magam. Elhatároztam, hogy nem dajkálom a haragomat másnapig, és átszaladtam bocsánatot kérni. A kapunál összefutottam Lorival, ő is ugyanazért jött. Mindketten nevettünk, és bocsánatot kértünk egymástól. Szent volt a béke, és újra vidámak voltunk. Tegnap írtam egy versikét, miközben Hanának segítettem a mosásban. Mivel apa szereti a bolondságaimat, elküldöm, hogy jó kedvre derítse. Neki ad át legforróbb ölelésemet, magadat pedig milliószor csókold meg a te kótya dzsód helyett. Dal a habokról a királynő, hald énekem, míg a fehér habban mosom a ruhát, öblítem, tekerem. Majd a kötélrel lógatom, szállnak a még friss szeleken a tündöklő fényes napon. Ha majd kimostuk szívünkből a foltot, mit a hét hozott, s a víz és lég varázsúja minket is tisztává oldozott, akkor mondhatja a világ, ez a lány itt nagyot mosott. Csak szép életösvényei nyílnak szép virágok. A dolgos elme nem mereng, mi bánat éri, vagy átoks elszáll az aggodalom is, Ha a seprűt forgatjátok. Boldogát ez a munka, Mit nap, mint nap végzek én, Mert erőt ad és egészséget a vidám, dal és a remény fej, te gondolj, szív, te érezz, de kéz, te dolgozz, s légy serény. Drága anya, nekem csak annyi jutott, hogy szeretetemet küldjem neked néhány préselt árvácskával együtt, amelyeket apának őriztem itthon. Minden reggel olvasok, és egész nap igyekszem jó lenni, s apa dalával ringatom magam álomba. A menyországot most nem tudom énekelni, mert elsírom magam. Mindenki nagyon kedves, és bár nagyon hiányzol, egészen vidáman vagyunk. Émi kéri a papír többi részét, úgyhogy itt abba kell hagynom. Nem felejtem el felhúzni az órát, és a szobákat is kiszellőztetem minden nap. Csókold meg, drága apát a pofián, ahogy ő az enyémet hívja. Gyere minél hamarabb haza a te szerető kicsi betethez. Másseri, mama. Mindannyian jól vagyunk. Én minden nap rendesen megcsinálom a leckém. Soha nem mondok a szemébe a lányoknak, meg azt mondja, hogy azt akarom mondani, hogy soha nem mondok ellent nekik. Úgyhogy leírom mind a kettőt, és te majd kiválasztod a megfelelőt. Meg óriási víg azt jelent nekem, és minden este a kapok tőle pudingot a tejához. A puding nagyon jót tesz nekem. Joe szerint azért, mert finomabb modorúvá tesz. Lori nem adja meg nekem a kellő tiszteletet, pedig már lassan tizenéves vagyok. Csibének hív, és mindig zavarba hoz azzal, hogy gyorsan kezd beszélni hozzám franciául, mikor azt mondom neki, hogy merci vagy bonjour, mint heti king. A kék ruhám ujjai már nagyon rongyosak voltak, és megbelevart ujjakat, de most kékebbek, mint a ruha. Bántott nagyon, de nem nyavajogtam, és törtem a balsorsom. Azért jó lenne, ha hánál több keményítőt tenne a kötényeimbe. Nem tehetné meg? Illendően tettem fel ezt a kérdést. Meg azt mondja, hogy szörnyű a helyesírásom, borzasztóan szégyellem magam miatta, de hát Istenkém, annyi dolgom van, nincs időm megállni. Ágy papát milliószor csókolom, szerető lányod, Émi Curtis March. Kedves Mrs. March, pársort küldök csak, hogy ne aggódjon, a dolgok simán mennek. A jányok okosak, és mind szépen csinálja a dolgát. Meg kisasszony csuda ügyes háziasszony lesz. Nagyon hamar belegyütt a dolgokba, megvan hozzá az érzéke, az biztos. Joe igyekszik a legjobban, de mindig kiötöl valamit, soha nem lehet tudni, mivel áll elő. Hétfől kimosott egy Dézsa ruhát, de a keményítőt előbb tette a vízbe, mielőtt kicsavarta volna a ruhákat. A rózsaszín ruhát egész bekékítette, csak úgy gurultam a kacagástól, amikor megláttam. Bet a legdrágább teremtmény a földön, nagyon sokat segít nekem. Mindig pontos és megbízható. Próbál megtanulni mindent, megy a piacra, pedig még fiatalka. Együtt feljegyezzük a kiadásokat, csuda ügyes. Eddig nagyon takarékosak voltunk, csak egyszer egy héten adok a jányoknak kávét, és sima tápláló ételeket főzök nekik. Émi nem nyafog, vigyáz a ruháira, sőt, az édességgel is. Lóri nagymóka mester, mint mindig, és alaposan felforgassa a házad, de felderíti a jányokat úgy, hogy hagyom, hagy csiént talankodjon. Az öreg úr egy rakás dolgot küld át nekünk, elég aggodalmaskodó, de jót akar, én nem szólok bele. Megdagadta kenyer, hogy itt most abba hagyom. Tiszteltetem Mr. Márcsot, remélem túl van a nehezin. Minden jót, haná Mulé. A kettes kórterem főnővérének. A repehenok fedélzetén minden rendben a seregek állapota kielégítő, a hat táp irányítása megfelelő, a honvédelmi osztak Teddy ezredes felügyeletével éjjel-nappal szolgálatban áll. Lawrence vezérlő főparancsnok nap mint nap ellenőrzi a hadsereget. Mulészállásmester rendet tart a táborban, az éjjeli őrjáratot oroszlán őrnagy végzi. A Washingtonból érkező jó hírek örömére 24 ágyú adtunk le, a főhadiszálláson dísz szemlét tartottunk. A főparancsnok szívélyes üdvözletét küldi, hasonlóképp, mint Teddy ezredes. Kedves asszonyom, a kislányok jól vannak, Beth és Lori minden nap beszámol nekem. Haná a szolgálók gyöngye, kész anyatigrisként oltalmazza meget. Örülök, hogy továbbra is kellemes az idő. Kérem, bátran vegye igénybe brúk szolgálatait. Ha a tervezett keretét meghaladják a kiadásai, nyugodtan forduljon hozzám segítségért. Ne vegyen a férje semmiben hiányt. Istennek hála, hogy gyógyul. Őszinte barátja és alázatos szolgája, James Lawrence.